Aixo, aixo, arratzaldeon, diskite guztia lagun guztiak, laun guztiak zirrikitutatizai joan zabete eh? antxeta irratitik emititzen duguna astelen ero iparra rotzaren ostian ordo behitatik eta makarela zuekin hemen zigizaba beti beste azte batean ere hementxe txe, eh, ba, ondarbiko eta ondarbiko tairunga euskera daukat hemen txomizan razazuren eriburua, elberdaniak argiteratu zuena eta badak esute, e, ondarbiko itzak onen xedea funtsa badak esute zirrikitutoren saioa, ba, elkarrez jendeari generari el karrisqueta kehitia gente del dueri batipat batez ere ahal izan eskero ze beraiekoa mantentzen dute oraindik bai portuarrak e, kaletarrak eta baseretarrak mantentzen dute ba leleke lege ko hondarbitar kutchuko mintzaira Hmm. Izketa hitiko era Izketa aldiak hitz egiteko erak Beraz hemen, eh, saiatzen naiz horiek artzen Beraiek ez dute ikastolan ikasi Beste belaunaldi batekoak dira Guga gaztiokok izakita ba, Beraien dik jaso dugun hitzak eta jolasak eta saierak ba, Euden adire, baina beudek jarri Jaso zituztenak, bildu zituztenak edo Ikasi zituztenak izan ziren, bere guraso Aikonamonen, eosabai zeben Ba izkerak eta hitzak eta jolasak Eta saldiek eta guztioiek eh? Beraz, hemen, beti bezala Oantxe bertan e, Ekaitzek eskatzen ari naulabain bat Ze gaur kontzertoa daukagu Zagungo duzuet gaur 2000 abiko txaiaren Ba zera dugula, amarra Eta oantxe bertan ba, Zuek naiz eta astalinen entzun Iaren amairuan Ba gaur kontzertoa daukagu hemen Eta The Mushroom, Kafein, Talde, ondarbitarra. Hemen galtza e, gainara igoko dira, baina beraien ondoren ostien izango dira de Las Vegas, talde e, Amerikarra, uste dut, eh, kaitz? Bai, Amerikarra kemen dira, eta rok latza jorratzen duten, talde, bortitza, latza, galanta, eta, bueno, ba, hamarretatik aurrera, hama bi euro sarrera ordainduta, piska gareztigo onak baitira, behar, eh, eh? de ona, ba, gukondosain zaintzen ditugu, eta, bueno, ekaitzen ben dago, bak esteitxan erekin batera, ba, liztatzen, prestatzen bera, eskatu dutena. Eta nola, ez, ardo beltza ez da falta. Takite, ustatu batuetan ez daukaten, edo ez, baina hemen, hori eh? da eskatu dutena, eta patiakia batzuk, eta zeu zaitxu isu pixkat, bertako produktuak, ekoitzitako produktu, ba, euskal herrikoak, legelekoak. Bueno, esan bezala, 2000 amabiko, otsaiaen amarra, hemen dike agurtz bero bat urtea betetzen dituztenei Mikel Zuri orgoian zaudela eta Ramon zu gero bateriakin ibiliko zerrenenekin batera usorionak e, gaurko egunean eta bueno hemen siaskako e, egutekilean iruri eta enjaut, enjaut eta iruriri ere sorionak, bueno, esan bezala de lasbegas eta mushroom kafein amarretatik aurrera gaur inuntzeko amarretan hemen silozi beneako arektuan musika faktorian, fabrika honetan ba, hemen areta, aretonetan, agertoki gainean holtza gainean, bi talde hauek Eta, pa, muestro un boton, leengo txandan esan nuen berriro arrepikartzen harina Bueno, Makarela, iso zaitez eta musika pixka jarri Whatever gets you off The last Vegas en doiak Hemen entzun! doinoak entzun gai izango ditugu izan dira, bueno, e, ze hortzira lan izan ziren, gabeko inuntzeko amarretatik gaintzin erat, manoski, zueko iparra horratzaren ostian, zirkitu teisa joa, makaren eskutikan, be, bidazua eskualdoen tal, laroita behatzi puntu saspian ondarbilean, be, eta behatzi laroita mar punto bostian, baurruin alderan eta hor barrenan entzun boizia. Baina, bueno, eh, holtza gainen hemen onziran, elementu ok, zuzen, e, zuzen, edo direla, zeratik, eh, estatu batuetatik, eh, talde... Mm, talde berezi honekin batera berezi chamarrebait dira beraiek ez eh, du ezergiegoa aipatuko. Beraiek eh, eskarmentutako eskarmentu hartutako ba, musikaria dira eta bueno, seme esango dizue zerbaitelen garai bateko illusions taldeko bi partaide, bi kide ba Maxheron eh, taldea osatzen dute. Beraieteko bi, eh? Eta beraz bakizu da ez doinu indotiko hiek eta rokan and rollero hiek Maxheron caffeine eskutik Entzun ahal izan zen huten, ze gaur noski hostiara da eskoizten egin egin egin egin momentu, baina nos astelena entzuten eko zede. Ezan mesela, zirrikitutatizai honetan, funtsa. E, endura bi asteko um, grabaketa bat hemen Almirante Berrilean egin nuena, ba, eta Hilario Martínezik egon, itzela baita, Iñakia Munarrizekin ere bai, eskifaiako bi partai Almirente berria ontzillan, itxas ontzillan, arrantz ontzillan, egon itzen. Kandelari egun esen, kriston utza zuen, aizie fi fi fi fi fi fi jako galantak ematezitun, eki alde iparri nortiko aiziegin. Eta, bueno, lenguaz jarri nizten zeu zer, baina gaur jarriko dizuet... Bestardilla ara plaga no le bilki ginen zer barkertatzen bazion Juan Baltzaga nabilla beste bizi batzuk arreskate bat zituke eta horro zate gai ez inora tera lepotik es hankatetik bueno hilario martinez <laughs> du gizon hau gizon Ho Egualdi... Eta esan bezala. Oh, ditu, len ez atentsen. Oi, oh, len ez atentsen. Aquí es quiero miño tira que es ez atentsen. Honeiz ez deitze. norti, no la dices, igualdi. O si parra igual. Esta i parra sosenian, san norte. Auzaitikinek zona ez da gogordu bolo, rotil edo gort. Pita combat. Pero piji dago butanika zona. Ora, fit pitor, fitor rut. Hola. en Elise ki isurtatukoa natura gasia ja baso maisia txaroluak sa. Nasa propria vega santilleta penur sarturianta aliketa mexiko minutu bat adaptatu arte besa gorputzaren hasiarturik eta geroan beste ordolaren mantu atera sartu atera elizibatu atera goti ta arrankitza ja galdixar sartu zumentzera barko gomanta bote denagañian ezin berotasun sartunikan daldariko den ortzak babes era pasatu niger hotza hori do horza la hori do horido horza seme de limite ordoneke mere zuretela shi k ganyera uru putzuce ore onbardia ez ora spillan ba, eh e, la hori trantzia er yeah, hori direna momentu txai hori eta ben nirekia iz aztu txai eta duz galdi horiak ezkio kantzitzen zekul lan eh eta beste hori trantzen bat errailei egualdi den moraldi bat en bat ditu gemen bat zekegur zeh historiak zentzien lehen barra giketzen eta esmerdiketzen nien barra zuko lekurik galugun eta nik hartzugu den surzut gondien hartzugu den barra barra duk? espigoi muturra espigoi muturra eh txasos hartzen zentuak ginen txasu den nian hor atzko jontatzen duk barran Ondar bat. Ondar pantoka, multikuru bat. Eh, ba, eh? etorrit nituen, itzazulertu aixo. Bar, horretik izan. Da bat, dintzaptu mm -hmm. gaitzikoen atxakinta. Guazen, guazen itxera eta atxan naizikin etorri kaira, kai berri da. Barra pasatu beharren... Kai berri yori. Ba, hor zartu ah. <laughs> eta horloin, torrengo nituen itzazorak. Ez, nahiak eta nahi zetik nola handregaia zituzen, nahi zetik horre joan. Eta... Barba pasa de kai, iuna, iuna s'estu gusten txasua uh, el du de no es en el du, se tienen patrullas que ya sintuk, ikusten tenia muitza. Ba. Right. Izargaien txasulertzen, pues dura pasa tuarte suposatzen. Dura pasatzen denean, eh fortzenduko saldia. Ta Atzak ez zakik kalkulatuzun gaske doitzazu sustemian ondillo etorzen aftu siguroratu tepopatik ertorchu chupatik chupatikop opaidian olatu laundenak atzin jarri poposatzeko eta surf egiten andatu osatu goituen barrenean nola leitzen sari olatu sustundukeenia tirlilla afto tirlilla gaitan ere noiz parte no horregia horregia zerko kontuan ez daia gamiar ero susto amiga pero bia sojuato beste las dos las tres Ahora le hacen un enseñineni, eh. Quiero. Viazo ah, um, ba, y no le dice. Aquí dice. Pero, oiga, pero un digito 30 calma. Le dice en tecnología que te agendias, lengo Dile Uena de Llavio y Save Fremontas, vamos a beber grupo de iguana refinándolo ¿Mira con algún golfillo? Algo más de Industry y vendiendo sectoral enorme tubeoses dólares ¿Será y su cost Gesellschaft? Ocupiéndolo나�o ride a tus montañas era biraz Sanvidas, hoyo horri kono stille nero está beste no jendi hiltsuen momentzet bat irten. Bai, hori esan duzu 1400 da ama bigarun ustean vermion. Horri Sanxorri famatezu. Astun kosto kuasa legano. Emeltsena ez ezman ez? Es, es emena oni oni ez si egon arantsan kostan, vermion ta, tarak igual esan gutikon lealuxetan urrurutxea. Da, eta gala. Oficioa sennore chalupaia gabe, motorriga bete gaine sitiken orrun kubertigabe. Dioen batelam di batzok. Abantien, ozera. Arraunien eta beleg. Arraunien, abantien eta beleg. Abantien eta beleg. Capikutu batzko beleg. Capikutu batzko beleg. Baina bai intzitik egin asko beleg. Arraunien eta beleg. Hemen, ito ero baten bat dasekin dut. Ito egin dut da. Ba, aipia zola egin dut. Ego, Ilaria, hor matzen erin dut. Hau duk, zant ditek gizonego aldea. Zer, noiz ingo egin gizomba. Ne que decir, goris. Carcorin, otsopa satsanena estugo on the route. Arro, fondo de armario. Paque Sanchez bate yo hecha tipulo de oro khantsija. Gas khantsija. Es asken go capo eske mala de ese elemento khantsias que en go capo que tiene de belaríque, da mañana va de va vestinatsetik. Mari tiene, ay, Mariatzu, ocho casi tiene. Horio normal, estena Mariatzen ditu gizon oso txosuo. Txosuoa. Zeba, Mariatzen dena claro. Normala. leorri ideologia ere, lan. Bai, batzu, eta leorri institzioa garian, Mariatzen zirela pezileko adatatu txasura. Eh, tokioko da ki, bai, saludu bitu dituetunde, are bataruste. Goirari batekin edo edu orla la vale. dena da ez eta dena eta vale. ondarroko jola oso sakiguk orrenaldeusezak kroka zer den Bueno, eh, este de Croca, Croca lo son interesante, Croca lo son ese. la Croca. Bueno, ese qué es que es esa la Croca? D'accord, c'est un un veg et double, un veg du veg. Oui, une grolle Prendre le poisson quelque de l'autre, c'est ti de. Entonces, dices de de cracara esta, oye cómo es holasa que la la bortano que ta Croca et basic kakua. Kakua. Beste kakua. Oriori, oriori kakua, que está diciendo Croca su influencia donde ya o ni que se que francesa te quedó francesa Gutiérrez te diremos veremos discutir ni que no la y la lengua que Alguien, da ibas ez gurekin honi frantses manakabez ez ditete ginio. Sumatzen dizu hei xi irisuen. Aiçu ah, fiña, ba. eh, dela península Ibérica. Pininuta dikonat. <totipatik> bueno, horri nitzen hilario Martínezekin almirante Berrieko eskifaiako marinela. Juilatu da bion bendikan, ja azkeneko askeneko, zera, txampas hartu enola bat jesateko, eh? Tostarteko eberesatentzun bezala, eskifaiako toztarteko, eh? Nauzitzen, na. Bueno, e, jarriko dugu beste a beste bat, e, hemen prez daukadana, eta esan bezala beraiek de Las Vegas dira, a bestia, lengua jarri nuena, eh? Other side, come on...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 En vez de la hemen genitun, será que... Eh, Sintu genitun hemen... ba ori va, ba. de Las Vegas tal de aéreo, eh, hostia, la honetana, eh, si lo cibenean, a de amabín, concerto a emandute... Eta, bueno, ezin dizuet esan zen olako kontzertu izan den, ze ni oaintxe bertan bak estetxan, bak estetxan nago, aldagelatan, eta baileak etorri, etorri berri dira. Hemen ditut, onduan, alaren nik bak estetxa honetatik, badakizio errati hemen kokatzen derla, biribilguneden eraikin honetan, eta barrenen, babaukate beraien txokua eta horra ari dira. Beraien bolara ni dut zarratu indut, eta hemen nago, gero beraikin egon gonaiz pixar bat, Eta, bueno, ezan bezala, otor txiki bat, luntxiki bat listatu prestatu diete, ekaitzen menon da hortan. Eta konzertua gaur arra, iuntzeko hamarretan, Moesorron kafein ondarbiko taldearekin batera, ba, eman gudute, eman aldi ba, hori, eh, beraiek ez dakit holtzaba, ma, maikak inguru igoko dira, ioko dira, eta, bueno, biarrere konzertu on, gazte daukate, sandan aretoan, beraz, fitefan barko dira. Eta saindu barko dira, zin dute ardu askurik edan, Euskalo, beraina dutena, nahi aina Bueno, Hilario Martinezekin ari nitzen Kontu kontari Eta bueno, de Las Vegasena abestiarekin ustartzen Esta, baina, bueno Denetarik e, jarri behar badu Ba, denetarik jarri ba, nik hemen, e, bareien Abesti Oberenak ba ifiniko ditut eh? eta bueno zuek ikus dezazuen eh, entzun dezazuen hobese musika mota egiten duten hilariokin hizketan txole interesgarria almirante berrilian oraren nintzen eta bueno ba hortze ari ginen hola bai ere bai esaitik ere bai arrastreadoras pues es es omen clásico 두고 omen bertas za te guañar za bisando do que le fue arrantzeko pero berriak va. francesa ondeti gaien bak eta baina arrai arrai gei gei arrapatzen eta yeah. ja. arrai gei gei arrapatzen denean bakia egiten da ekitei no bai al cabo mundo ya torre gaste oh ohia ohia Bertarreste diges, bertarreste diges. Guanetortu joan, gozat salsko. Bai, pasa sko, lebatzu, kuasa sko. Ikusiak bizian zituzko zerbait ez da, non uz ez lanas, ke? Zantzipelando. Huan, nola, langutze dene horriak. Gende, totsen dekizazzo. Pizazzo dekaz. Lombaitetik ikitxerriar, eh? Ego! Karakolo tamariak! Nige karriak! Diretze de karriak direi bixerao! to! Mañuz, hapazazazte. A, bai! Belaari, ondo o estela? Ondo o estela? Ondo o Ondo? Ondo o estela? Ya, ¿cogukin? ¡Habas, habas, piscat! ¿Cómo cambiar, ¿no? Esto, ¡Esto no hay en Senegal! ¿Eh? Es, ¡Esto no hay en Senegal! ¿Es no, ¡No! ¡Es el... El tiempo, el tiempo! ¡Bueno, el barco, ¡Bueno, Hilario! ¡Este matúa! ¡Horrego batin goza ella! ¡Nere <risa> Yo tengo que candelaria, candelo pisto, chiminio pisto, guia San Blas… Bueno, bueno, de aquí le digo, bueno, que te hubiese hartado en el sustraje, ese es el talde de la onda patrimonio de la gran txica… ¿El onda de la masina de la gente? Sí, eso es que se ha hecho? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, ake mintzatzen satsem ich az ukunkuta ta siz jas gisona marijalak to bermio valdian darwiko arantzontzi Ondo liztatuak omenira Anto para karraia, anto para birexi Anto para Vegas Garratzakogorra gordiniak Hemen silo zibeneako aretonetan Eee Otsaien amarrean, bimineamagi Iluntzeko amarretan Asiko den Konzertual e, Mushroom Cafein ondarbitarak aurretik Izanik ere Tanik Hilariokin izketan jarraitzen nuen Benoan Hemen batxut Amaño bat hitz portuarrak hitzas lesikunak ondarbitarrak txol txol txol jollera dutenak. Eta hola esaten dute Bi gek daldarikotan zeuden ormatuak eskala proieak ez dute larruri barrendikan eta joan dire minun izoztuta hormatu dire eta partikeran fausik, ez, ez deuzez, aderik ez. Binen, maten zituzten makulupa ade bat, ta kiderratik itxekita horatuak, ba hanfantziren hotze zilek daldarikotan. Bion ara nun, han atzeman zuten kaxota bat, eta barrene eta goxo, goxo, Egin zuten otordotki bat. Ataule ehar batin zuten se kasotataretan ez eta daldarikotan fan, raizt bat zituzten, eta ratekin piztu zuten zuarekin bajaan zituzten eudek eman hartko guztiak. Eta aferura ondotetzekot ez zuten eseri i batzi behar izan zeura kaixota batten atsem zuten eta kirkiia somatzen bas ere eta kukusuz beti basen ere kuskuso bailara basen ere anpatar piker patar piskatekin tenore hartan ba gaur gero raisteekin piztuteko zure sugar hoiek txurmiletik hasitza eta zer años berotu egiten zituzten euden soin eta guzilla eta hasta la que Eta ishunia ta gauza gausa bera baldin bada zera ezan martiziat. Ba betire eskuin er eskuinia eskuinia eskerrean ba basutela kisu piska bat kare piska bat eta urakein lehortu zituzten euden arropa ustilek ataurrek alkandoreketak estu silek. Beraz itxas gizonak kaixota aretan batzaman zuten eurrekin, zurte, zurteko eurrekin, ba raistekin intzuten zuba, ata uleder jantuten, ematen bat ba, kalamartza pare bat, otarria saskina sartuak. Ta zesango, masinarekin, bai, berogailu bat ere bat zuten, raistekin piztutzen zen, zer azar bat, labezar eta xaia bat iduri batzun ere, trastuz guztillek eta txamartas eta masines beteteko xai bat, zurde kalde bat eti bestire eta masinak eta denetik. Ba bueno, zintzuten ba, kuxot, lau trau hartu, eta hango eualdi xarra txikana inta, ba, kuluska bat, askenian, manjire tartian, goxo-goxo. Ok dire ondarbiko itzak, ok dire ondarbiko kutzukeriak hau ateretzen dut zera, liburu ontetik ondarbiko teirungo euskera biltzen duen txomi zagastatzenen liburunetatik. Zerrikitutatik zainoan zaudete makarela zuekin izketan eta laro gaita behatzi. Puntoz aspian txeta irratetik emititzen dela. Aztelenetan ordo baitatik aintzinera eta osteunetan errepikatuk dako zailua. Mignon, hemen txe, izketan, eh? ah, nastenari dire musikak eta kontuak ez, ez, ez. ondoren, de Las Vegasen Luz Lips abesti izango da baina bitartian hilariokin itzketan harinitzen zailatzen harinak ba ora no paquete eta nire kontu kontu kontari bera sustraitalden ere murgil duta eta naibaldi badu esan gaizu higure bai aruntzaldekoa bera bilduta hemenari ezetan aizieak ikastolan estinenek ikasi eta posaetagatik eta eta atik, eta jasotoko ba. so, bilduta lanon dillo planetan eh bai eta in hilde jendia horizir dina rengo peillo de sera de jendia baina berak era kutsi sian Beste zerbait. Gure sustraintzat. Bali, surpuzka bat. Ondiga bat, bai. Orkaisarri nara batu, eh? Kaisarri nara batu tenko, baresi bat. Gasti honekin joteke polagan. Joteke, eizketan. Palek, nimelatu ditik, tozenerdi bat, txipioi ondita, txibi ondibet. Abai? Onkelatzena. Baina, koudako. Baina, kampuete, kogelatuko dugu. Ikusi dugu bai dela harkunge bat, ez? Ayer, ayer. <laughs> eh, arcomias tú ahora ni que nada pasa, eh? Arcomiar, paso <laughs> jambo de mentira, eh? Por si acaso veré costa Don Garrido Ah, Gison igual. Au ah, Gison igual y de la. Papi arte ah, viva ah chardota, bocata de no no no Ahora okay, fare la torre la. Kai sarrien. Bai, kai sar gondartzan. E izan non ondartzo, hartu zure 20, 100, 90, 100, 90. De zure itsas lurrako sutian igual, kanale sei, ondartzarra dago. Usa linea. Eh, alisigancera. Me me alisigancera. Usha letikan, ere obeste espigoiputatatik eta hartu. Itsas Ahora. Obe. Oh, vale, tajese, se pusca, eh. Sería. Sería Balía, de... sería balea de... balea, que... balea sería, la Balea, de... Balea de que Balea Hemengo Balea seri deitze Barbudo, Barbudos no Balea que moitas gostao, que ta, que izena que arriba parten i sen desberriña ta estimo santo. Eh? Zutraiz, el ikarte horreri nolo baitele, eurtsita bai, bai, bai. eude kastertik uskero? E, Euron amatine egiten balen badugu museoetik iku batonagurian, ahartzeko. Ahartzeko. Eta Zepuska, dugu? Nitzaki uskero, esatik nintu bat, matrala dut den, Nitzaki uskero, ziunki, Zepuska dut. Ba, gaietik jo da, Zuzanez, ba, horren. Ba, iku baleak, ahartzen ziren baleak, enamaten ziteken, Amorkian, korri bat, onbartza, harri poztu da otraro den non baditzen ant eta betan hizkuntza tolua bia ba sunditzko bai ni buskatu gero surla ketzente lanak da ez eta den nova kolaboradora lego lengo baleontzile do mendu geldayerak fatizilena ganpasio ani badireango tezen apaizako beto bai era tudotori bai esan esaniken agoteri jasertu ez ez ora la Joaninho un baile surro de inicio por todico directivo que pastoiak escucha unine cocina no lo ha de dia de makuzua que eta ez dago isurro nekin egin bai lengokuak es lei un bizarrak lei lei eramaten zituen bizarrak taiakin zituen desagertu zakeen bizarrak baliguen bizarrak bueno me me batzu aqui dia que sao sempre se va va eta instrumento saiartu ta gero e ondo suno cofra io origabe uste batzek eta sayatzuguin konfradía de hecho en Japón era Deixo, en Islandia eta luego se da luego te ya lo están diciendo esos pizarroje que está que sancite que etzela rapatzen gabe de Pues eh, e no le se vale देना que es veyo Eta pasar rojetia. Esto tiene una respuesta de nivel alto, bueno, o sí le es al chipen. He dicho se va a trozo de zona poniendo que estoy botzo. Ah, ahora que bueno, ahora atzco aldeco visitigo, digo, yoku Controlar tu bien, será, será. María Gachizén irán txalólogo? No, es que... De moral, de mi artesan, ¿verdad? No, no, no. ¿Y que se viene a esto? De Bueno, hostio. ¿Sustrae? Sí, sustrae. ¿Hari que tú dices? ¿Hari que tú dices? Oren Jarriba dijo barco a Marien Sarra Jarriba dijo a Ankaruan. Y de morginónien... Lengo-benta, lengo-benta... I hor horitzen nahiz? Ni horitzen bestitaz. Lengo-benta, elizan el atzokaldien, ba. elizan estilokoa, horire nahi diukei. Zaiateko gaituko horire ahit. Hori ondaria da? Onda, orire, Eten, orire. Espadigo, buk, iten, dukore, pues, eh, ondare... Portuko, portuko, mamilla ez galtzeko. Espadiko gu, zerbat eiten, azkeni izango duk hori, baki zei zango den, zara utzemo duk hori. Dago nahi duk, lehen modua, mantendu gure nahi ziteken el kartu pasikun ziren, nahi ziteken goz. Ziteken batzik gero. Eta, apargatzeko da tokillin bereteko, hori de momento enez, momentu enez, momentu enez. Horizen asumo, es, horizen asumo, es, horizen asumo. Bo, Ilario, placer baten, oh, ahogo atxikurro gaten, jake, atxuken gauza berdiñen, bakoitze bere erera... Bai, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, nena, alidit el darriko basarriken zera liburu 2016n Propanik goroa, ba eh? Ba, ahora no le tocsenie vas. Bai, bai, ahora soy de. Claro, bat ez. Claro, bai, Saltzeko bai, ez? Irudile eta hori dena. Gaur ondora fanda seda Indonesia fanda ferri bat. ta asti enteratu? Bai. 300 eskerrak eitsasunaiko ona zutela bino. Bai, 100 bat Ba eta urare urare berubodukan ta jende guni nagotan zati gondo bian gomen okaten bai sondora men ordoziban ga claro, candelari une sakidas. Teva ki ko txurra zorri. Usteak ja. Usteak ja. ni candela. Candela, candela. Candela medikatzera. Candela benikatzera, ben. Bueno, al laguna iskidiak kemez irakitu ta diseño de tela, eh. Almirante Berriña no Riñaki, una receta, Ilario Martínezekin iskitan batez ere Ilario Martínezekin, kontu kontari ari ginen, eh? Ta bueno, piska geroxo, piskaixo gero jarriko dizuet, baina bitartean El menos usted, Lips, de Las Vegas. And my mind be as good as I always thought they would sing Like all the girls with the golden hair walking around with the toes in the sand And with the help of the good Lord I pray of a place could California found Luci junk in Southern California. Zeto, ektor zaiten zure baitan gaude gauden Hauzarta izan gurekin batera hemen Gainontzekoak pakken utziz Taurera bide berriariekin Orain bai gu hemen zu elkarrekin biluta Aurrera jarraitzen ari gera bidea egiten, galdutako asez gera inoizeku lansten, silo ziben bizigaren guztiak gaudeme. Ja da musika gaitu lotzen Sortzeko gai garen okanai Es timbesteko a bizitzikolarai El kartze eta kan Orain bai gu hemen zu elkarrekin birlutak Aurrera jarraitzen ari gera bidea egiten. Gazdutako azez gerainoi sekula hazten. Si lo garen guztiak gaudemen. Jorge ke urko unai paquito mikael zu ere elkarrekin bilduta aurrera jarritzen ari gena pide egiten kaldutako asezgera indio sekulazten silozi benbisi garen guztiak haude hemen silozi benbisi Zerik gula azte Etorzaitez zure baitan gaude Hauzarta izan gurekin batera menn Gainontzekoak pakalutziz Taurrera bide berri jariekin Horain baiguen menzu eren karrekin dutako hasdez gela inur securasta Si loti e misigarai guztia Zottzeko gai garen nokana nahi Ez zin bestesteko bizitzzeko nahi Elkatzeean pakean nirudin menos blai. Horain baigu emezu ere elkarrekin bilduta Aurreira jarraitzen hori gara bidea egiten Galdutako azaz gara inoizeku lan zten Silo ziren bizigaren guztiak gauden urai akito ta datorren aste az, arte adiskideak ondo fan, ondo izan, ondo segi farreginan bezarkatu maitatu eta datorren aste arte makarela zuekin, placer bat aio